Hallå där, stå på tå där Nu är, nu, nu, nu är det dags mm. Precis, det är torsdag för oss, kanske fredag för dig Men det är poddags, ja. i vilket fall Ja. Så, så, så är det torsdag Alla lyssnar på torsdag veckan efter tror jag Ja, så är det kanske ha, har, har veckan varit bra? Uh, ja då det har den väl varit mm. uh, det är så här uh, vad ska man säga uh, när det som det här den här veckan har varit i slutet november, början december att uh, man kommer in i någon sån här form av uh, nu närmar sig julen känsla så alltså det det jag jobbade speglar jag av sig lite på undervisningen och mm. liksom man gör lite speciella saker och känner att det som är jobbigt just nu det är att det känns som att jag ska vara lite lite ledig snart men den ändå är typ nästan en månad kvar och jag har redan den känslan att åh jul, morsans julbord, mm. snart är det dags. Men det är ju för fan 22 dagar kvar. Tre veckor. så alltså liksom Det kan det är känna ju inte så, så mycket. Nej, det är ju inte det. Men det, det är för långt för att bli sugen. <laughs> så kan man väl säga. Man, man börjar trycka lite lätt på bromspedalen nu. Mm, eh, typ så. Man kan börja prata om Lucia med eleverna. Mm. Och inser de... De ställer den naturligtvis helt självklara frågan Men Joel, varför? Och man får ju då säga Nej, jag vet inte varför vi som typ Enda nation i hela världen Klär ungarna i vita särkar Och sätter eh, typ q klux på dem Ja, just det, ja, <laughs> ja nej, så, nej, jag har ingen bra förklaring till det Det är någon jävla märklig tradition bara <laughs> ja, Då får man ju börja prata om eh, Gamla hedniska traditionen Lussinatta Just det. Och så vill man väl kristna den Och så tänker man, vad ska mm. vi ha då? Vill vi ta ett italienskt eller sicilianskt helgon här Så, nu Lussi och Lucia, det låter samma Då, då, mm. då är det okej, okay. då kan hedningarna Få fortsätta fira Men då blir det kristet istället Som är jul Ja, precis. Som ändå är en hednisk tradition Och den kanske mm. mest bevarade traditionen Som vi har i det här landet Det är ju Supingen <laughs> Ja det är klart att folk ska få kröka Och skolorna ser desperata försöka att fixa någonting annat För ungdomarna att göra den natten Ja Ja just det ja. Men fast det känns inte som att Lucia är en sån hög tid Nu längre Nej alltså jag vet ju hur det var när jag gick i gymnasiet Då fixade de ju en innebandeturnering. Mm. Den jag pratade om lite förra veckan Faktiskt um, Som vi skulle göra istället för att gå ut och kröka Tycker jag är bättre faktiskt Ja, det får jag säga att Den var ju väldigt populär Och det gick ju inte att kröka och spela innebandy samtidigt då. Nej, det, är det är I alla bra. fall Så det, det gick Det gick allt fint Det som är öl och dunk gömme, det går inte Det är en farlig kombo <skratt> Ja, så är det Ja, men ja Just det fan Men nattinnebandy, det hade ju vi också Ni gick på högstadiet <skratt> Vet <du> vad som <skratt> Vet du vad som hände när kan det här ha varit Eller det? Eller två... ja. ja, högstadiet. Är det här två år sedan kanske så då hade vi ett eh, Lucia-tåg på eh, jobbet. Det var några som kom och sjöng. Mm. Och det var ju så här att det var, man var vad man fick förvänta sig. liksom Man märker de vill väldigt gärna göra det här. De är inte superduktiga men de bjöd på det här. Så jag tycker ändå ja, bra. Och sen gick vi tillbaka till klassrummet så var det en snubbe som uh, satte jag på från typ domkyrkan i Linköping eller något sånt där. Och där sjunger de ju så jävla bra. Liksom, mm. Det är ju professionella köror och så stod hon där och de kom in. Det var storslaget som fan. Och så satte jag en kille och funderade som fan. Och sen sa han. Är detta samma sång? <laughs> jag bara sa ja. Och när jag svarade ja på det så såg jag att. Han försökte processa den här informationen. att Det han hade hört för 20 minuter sedan var nu samma som han hade hört. <laughs> <laughs> alltså han fick inte ihop det. Liksom. Hur kan det vara sån skillnad? <laughs> ja, men det, det är ju en djävulsk skillnad när det är ett Lucia-tåg ja. och när det är den här jättestora kören som den brukar vara där. Ja, precis. Ja... Ähm. Hade du något samma, sa du. Du hade också tryckt på bromsen, sa du. Hur går det på jobbet, Jimmy? Nej, men Det går bra. Det, det, mm. det rullar på. Inga problem. Ja. Så. <laughs> ja, nej, men det, jag har inte så mycket mer. Nej, nej men vad, vad ska jag säga? Nej, det jag vet jag inte vad är poängskurser nej. som liksom mm. man ska avsluta. Liksom och det ja. känns väl liksom bra att man börjar komma i mål med en grej och så börjar man på något nytt sen nästa termin. Ja. Det är trevligt. fantastiskt Så. så ja. nej, jag, jag är glad. Känner mig glad mm. i alla fall. Ja Oforskämt så glad. glad. <laughs> mm. Nej, men ja, och den här november. November brukar ju vara en sån där jävligt trist månad. Mm. Det är slaskigt och det är brunt och grått. Nu har det ju varit svinaktigt kallt. Mm, det kan man säga. Och jag läste någonstans att det är liksom rekordkall november. Och det har inte varit så kallt på 30 mm. år typ. Ja, det var ju något sånt här. Ja, någon liten ort i närheten av Kirina vars namn jag inte vågar. Mej på att varken komma ihåg eller uttala men som hade haft var 34,7 grader minus. Oj! Ja. Det, är det är kallt. Det är nästan kallare än när du konstaterade att jävlar var kallt det är när vi skulle köpa glugg Men det. <laughs> uh. ja, då var det väl bara 20 minus eller något sånt där. Ja, det var ja. Det var ju över 20 minus den gången Så lite mer kan vi kosta på så att ja. säga Utan att överdriva allt för mycket Men eh, jag läser nu också att det ska bli eh, ännu kallare imorgon Då, eh, En bra bit under minus 10 på morgon tror jag Eller bra bit, minus 14 räknar de med i Karlstad När jag går oh, jäklar. upp Jäklar, men det var, det var typ minus 11 idag va? Mm, och jag såg att en sån här tabell Att den ska sjunka nu under helgen tror de ännu mer Sådär, ja. mm och det är klart att det är ju otrevligt när det är kallt Och man kanske inte har kommit igång med långkallingar och sådana där grejer <går> Ja, det använder jag ju aldrig Och fan Nej, jag är ju knappt ute istället Så det... <går> ja, ja, i och för sig. Det, det är väl logiskt Men fan vad jag föredrar ändå att det är lite kallt och fruset Än att det är mm. surt och slaskigt Ja, garanterat Det är mycket, mycket bättre för här i krokarna är det i alla fall inte någon snö och jag har ja. ingenting emot att det är lite snö men det blir lite jobbigt när man får gräva fram bilen på morgonen när man ska köra ut från parkeringen. Ja det förstår jag att det är någonting som man helst vill undvika. Ja, jag tror det var 2018 som jag fick göra det. Varje morgon fick man gå och gräva. Mm. De hade ju plugat vägen så att man var ju inplogad så då fick man liksom gräva och sen köra ut. Ja. Ibland kanske till och med gräva för att ställa sig på en parkering. Ja. Jag har fortfarande ja, det en plats är spår i bagaget. Ja, det är, men det är bra att ha onekligen. Ja. Eller uppenbarligen. Ja. Så fixar man till så att nästa otacksamma person kan parkera där sen. när mm. man ska bara åka till Ica och handla eller någonting. Och så ja. kommer man tillbaka så är det någon som har fått en färdiggrävd parkering. Ja, det är en nice city. Men ja. du kanske har fått den någon gång du också <laughs> Nej <laughs> Nej <laughs> Nåväl no, no, no Om det är mitt, vers, mitt, mitt Största problem Då har man det väl ändå ganska bra Absolut Och det var ju fast, Nästan tre år sedan Eller det är tre ja. år sedan Ja du, ser. du har till och med bytt bil <laughs> Ja visst Oh. <laughs> För förra bilen startade inte När jag skulle åka till jobbet den morgon Nej Det var så kallt och eh, batteriet Vill ju Helst att man kör Minst en timme om den ska starta nästa dag Ja. okej, okay, okej okay. Så då hade vi väl varit och handlat Eller någonting och det var inte poppis Nej, nej, okej okay. <laughs> Då fick vi ringa assistanskåren som de fick ladda på lite grann. Mm. Okej okay. Och gav Evelina uppmaningen. Ja, du får nog i alla fall köra en timme innan du. Och det var ju rätt Kan säkert. köra. Ja. Det är heliga grejer att man måste köra bilen en timme innan för att den ska gå och köra. Ja. Ja, ja. ja. Jag vet inte. Det, det, kanske, det kanske, är så, kanske är så för alla bilar. Men jag tänker ju, jag, jag kör ju diesel så då kanske de behöver gå riktigt varma för att det ska vara värt. Ja. Så kanske det är. Jag kan ingenting om bilar, jag har inte en aning Nej, Jag bara det refererar av men... andra har sagt till mig mm. Nåväl, så nu när vi ändå pratar om att det är Kallt och ruggigt Och mörkt Är det ju också det är ju... Ja. Vad gör man då? Jo, man kollar på film och man spelar tv-spel Ja, så är det Och eh, vi tänkte väl också det. Jag tror att jag hade som förslag att film att värma sig med, lite mm. så. Uh, där, någonting som man liksom sträcker sig efter. Det kan ju vara en viss genre, bara kanske. Eller mm. någonting som man bara vill återkomma till. Uh, när det är, är vid den här perioden, när den här veckan egentligen har blivit kallt på riktigt flera mm. dagar i rad. Och då kanske man vill se något speciellt. Tända lite ljus, det brukar jag göra i alla fall. Mm. Lite ljus, jag har ett doftljus Som luktar Lite så som ved luktar När man tänder eld på den Ja. Skapar Aha. också viss stämning just nu Fan det är Den här heller. ja det är så jävla gott. Plus att eh, Man är kanske inte aspig Heller på att göra någonting Som är jätteengagerande Eller för eh, komplicerat Nej, absolut inte för det, man, är, man är ändå, om man, om man kommer utifrån, det är eh, svinaktigt kallt. Och när man öppnar dörren till lägenheten och kommer in och den här eh, tappar jag ord där. Det är en sån dag. Jag har varit sån hela dag ja, ja, Men när man upplever den här skillnaden från kallt och varmt, kontrasten var ordet jag letade mm. efter. Ja och värmen inne i lägenheten gör så att ögonen liksom tåras inte för att man blir sentimental ja. utan för att man är van med att det är sån jävla kyla på ögonen mm. så en värmeattack när man kommer inom hus som får ja. att man blir fan blöt i ansiktet Ja, just det och då vill man bara ta på sig mjukisbrallarna raggsockorna och lägga sig ner i soffan Ja. Under en filt tills det blir alldeles för varmt för att ta man av sig filten igen. Ja, just det. Perfekt, så. Ja, eh, ska jag börja med detta? Ja, kör. Ja, eh, jag tänkte faktiskt eh, damma av eh, en ganska gammal film. Eh, 14 år gammal eh, i alla fall. Som jag liksom... Jag minns när den kom så kanske jag tyckte att den var helt okej. Okay, men den har faktiskt växt på mig lite och blivit bättre med åren. Mm. Jag ser också att den gick en sån här ganska ordentlig flop på den nivån att den spelade in hälften av vad den kostade. Mm. Jag har en liten teori om varför det blev så, kanske. Mm. Men minns du skådelsen som försvann? Josh Hartnett. Ja, Ja, uh, Pearl Harbor, Josh, mm. som skulle bli nästa superstjärna, som sen typ sa, nej, det här var inte min grej, och nu gör lite grejer då och då. Men han hann i alla fall spela in en vampyrfilm som heter 30 Days of Night. Ah, ja, ja. Mm. <clears throat> och vad är vad gör man med vampyrer? Ja, Dracula är gjort... Uh, action-vampyrer är också gjort. Jo, man förlägger handlingen till Alaska, en stad där, där det är en sån här en månad av totalt mörker och mm. då passar vampyrerna på att anfalla den här staden. <hör> Dra väl kanske lite mer åt action än skräck ändå, tycker jag. Den är ju rätt uh, den har, nu har jag det här ordet som jag egentligen inte tycker finns ett bra ord på svenska Den har inte så mycket sus suspens som en mm. del eh, skräckisar har Utan den är lite mer rakt på sak Och det kanske är där man eh, till en början var lite besviken Men nu kan jag gilla att jag tycker att den har väldigt bra pacing mm. Den här filmen um, Så den här kan man alltid plocka fram Och så tycker jag att det stämmer så jävla bra med vädret ute nu också det ja. blir mörkt tidigt Det är på gränsen till att bli snö I den här filmen är det ju väldigt väldigt mycket snö då, Men ändå, det känns som att Filmen pågår utanför din lägenhet mm. Det är det som gör den här Att man kan värma sig med den Så det här jag pratar om tända de här doftljusen som doftar rök Och kolla på 30 Days of Night Det funkar alltid med den här tiden Och tänka sig att alla som är utanför din lägenhet Blir uppsäkade av vampyrer Ja, varför inte? <laughs> Sen, kan man väl återigen säga så här, Inte ett mästerverk På några sätt Men jag tror att jag kanske När jag såg den första gången Tänkte Det här kanske är en femma av tio Eller en fyra av tio mm. Så svag tycker jag absolut inte Att den är utan den kan ploppa upp Ett par snäpp till skulle jag tro mm. Kanske till en sexa då och då det, det så Det är för mig en bra film Mm. Och um, bra film tåls ju att ses Helt enkelt ja. Men åter till det här då Varför floppade den här? Jo eh, Jag har en teori om att eh, Filmen Twilight som handlar om vampyrer bara på ingång mm. Och att det crashar lite På något sätt Att istället för att vampyrer men, Som men jag, någonting jag, läskigt så uh, kommer det till någonting uh... Lite cooligt och, och, nej, Men i folks ögon som någonting fint Och ja. romantiskt ja, precis Som Dracula uh, <clears throat> Nej men alltså jag tror att Folk kanske hade läst den här boken Om vampyrer, 40 days of night är också en bok det, det, det blev kanske att De crashade lite, de kom för tätt Helt enkelt mm. Och då kanske folk skulle, Nej men Twilight kommer snart Jag vill ju se de vampyrerna så att han mm. kanske missade de här ungdomarna lite. Som man kanske ofta vill locka med skräckfilm på bio faktiskt. Och innan någon blir upprörd så var inte min tanke att jämföra Twilight med Dracula. Jag tänker just det tantsnuskiga. Sen är <laughs> ja. ju Dracula tänkt att vara lite läskig också. Ja, exakt. Jag um, kan jag tänka bara att ta uh, Twilight då. Den första filmen uh, som kom, den har jag ju sett... Och det kan jag väl konstatera, det är ju inte vad jag skulle kalla en bra film. Men i den så har jag i alla fall en sån här känsla för att <hör> jag kanske på något vis kan förstå vad den lockar hos en del människor. Ja. Förstår du hur jag menar då? Ja, jag Den här lite um, high school, ungdomar kring 12 års, 13 års åldern. Ja, visst. Det kanske är perfekt för dem ja, Helt för enkelt uh, Men Sen är det ju de som kommer efteråt Jag tvingade ju mig igenom de här en gång På rent vres För att jag var tvungen att kolla med en annan person Och de, Om man tycker att första är dålig Då är ju uppföljarna så sjukt Jävla usla <laughs> alltså, tänk att det är en, Jag tycker att det är en enorm skillnad Trots allt och, fastän, och jag tyckte att eh, första filmen var enormt usel. Mm. Då räcker skalan inte till, helt enkelt. Kan jag säga, i så fall. Om jag tyckte där typ 2007 att Terminator 3 var ett slöseri med tid. Mm. Så var Twilight så här, okej okay, jag vill ha jag vill ha en och en halv timme tillbaka. Jag vill, jag vill kompenseras ja. för det här. Ja, alltså det är så. Um, jag förstår dig. Jag känner ju ungefär samma trots allt, men det kan kosta på mig att säga, utan att säga exakt vilket det är, den får ju ändå ett så att säga underkänt betyg, Twilight. Mm. Medan de andra får ett rent då. <laughs> så. Twilight får en och de andra får en etta. Eh, kanske att jag ger lite lite högre på Twilight än en två mm. Ändå. Mycket på den här, för att jag, då får jag tänka så här att jag... Um, men ser väl rent visuellt helt okej okay ut. Skådisarna är ju inte vidrigt dåliga. Eller är till och med kanske till och med ganska bra. Ljudet, ja den låter bra, ja den kan få lite plus för det. Mm. Typ så försöker jag tänka då. Um, bara att jag skulle känna mig lite barnslig om jag satte ett på den. Ja nej, typ så, så. Där, antingen eller betyger ju tröttsamt. Mm. Den var bra, 10 av 10. Den var inte bra, 1 av 10. Mm. <laughs> ja. Vi har inga ja. nyanser som mästare längre. Nej, exakt. Men i alla fall, för då tillbaka väldigt, väldigt kort om den här 40 Days of Night, då, men se den. Vet inte, den har ju en liten, liten twist någonstans också så jag kan inte säga mer än att det blir ju nästan som att apokalypsen härjar i den här staden där det är evig natt och liksom en grupp med människor får gömma sig från hideout till hideout så här och det känns som att de är det är som man skulle försöka hålla sig undan ett virus som vi gör nu. Mm. De är isolerade då på en plats men tvingas att flytta hela tiden. Den känslan är det i filmen. Mm. tills det hela då kulminerar i en Slutstrid. Men är en vampyrfilm på samma sätt som typ uh, From Dusk Till Dawn? Um, mm, mm. From. Uh, fan, nu måste jag tänka. Nu tappar jag tråden lite. George Clooney From och Terry Tarantino. Uh, ja. Uh, nej. Alltså, den, den märks väl kanske mer. Alltså... Kan jag säga att från den eh, filmen med Robert Rodriguez, där, den kanske är mer av en eh, vuxenfilm. film. Mm. Den här har väl någon form av lite så där, lite high school-känsla över sig. Kanske att den är det känns som målgruppen då vill åt med den här filmen är väl samma som vi gick och såg American Pie på sommaren. Förstår du vad jag menar då? Ja. Nu ska den gruppen av potentiella biobesökare se en skräckfilm istället. Alltså den har ju lite det här, så som High School med de skämten lite det här eh, nästan stereotypa personerna. Det är det med en snygg tjej en liten hunkig kille och någon liten tunt. Den har ju alla de där den här mm. filmen tycker jag. Um, men ändå så vågar den ju i alla fall vara rå. Den är ganska blodig och Vampyrerna glittrar inte När de får ljus på sig Utan är ju liksom Vampyrer på riktigt Kan man säga så mm. Ja Så um, sedan för all del yes. Du kan vara damm av Den finns säker på någon streamingtjänst Någonstans mm. Japp Ska jag ta något Kanske Mm jag skrev ner en liten lista, och det är så ibland när jag skriver listor så skriver jag grejer. Ifall jag inte kommer på några mer så kan jag i alla fall prata om det här. Men mm. eh, jag vill inte upprepa mig för mycket för att ja, jag gillar att spela gamla spel och gillar att spela en del nya spel och sådär. Eh, och jag spelar gärna om spel, speciellt på jul eller när det är så här mörkt och kallt och man kanske inte känner att. Eh, ja, säger jag säger nu när jag har börjat liksom köra Skyrim igen och eh, Dragon Age 2. Men jag vill också ha någonting lätt smält. Någonting som mm. jag kan spela en kväll och sen kanske jag inte spelar det på tag igen. ja Bara för att få stämningen helt enkelt. Eh, och är det någonting som jag tycker är bra stämning så är det ju Mario spel till 3DS. Ja, okej. Okay. För den här årstiden Tycker jag ändå känns rätt eh, Lämplig, det, det är väl det, sommar eller vinter Inte så här mitt emellan som vår och höst Utan eh, sommar eller vinter då, då passar det bra med bärbart Handhållet Nej, sluta nu <laughs> Höger, ja. vänster och hand mm. ja. ja, visst Framåt, bakåt, hand mm. Exakt Jag får, får, får väl säga så då vill Jag tycker att det låter eh, gräsligt men det, det, det säger väl mer ja, om jag... mig Jag retar mig på saker och jag gillar att reta folk Det är ju mig det är fel ja. på, det behyper man ju ja. Nej, jag, jag, jag, jag, jag, jag vill inte ha en diskussion om det jag, jag höll på att säga någonting nu, men fortsätt istället Emis ja. Då kommer jag tänka på det här Eh, vad är det? Super Mario 3D Land hette det vad? Och 3D World är till eh, Wii U och eh, Switch nu då med det här. Mm. Bowser's Fury-tillägget eller vad det heter. Eh, och det är klart man kan spela Switch bärbart, men just en bärbar enhet som är liksom lämpat eller som bara handlar om bärbart. Det är ingen hybrid som Switch för det är en konsol som kan vara bärbar. Bärbara enheter betraktar jag inte som Konsoler på samma sätt Om vi gör en sån ja, nej, nej, definition visst. Mm. Och då tycker jag ändå att eh, Till exempel ja, det, det kanske inte bara är Mario-spel till 3DS Utan det kanske just bärbara spel överlag Som jag tycker är ganska mysigt Att eh, Ligga och köra lite i soffan Och man behöver inte investera jättemycket Tid eller energi i dem Ja mm. Och Super Mario-spel är ju Ganska bra spel för sådana där grejer Man klarar några baner, man kanske klarar En eller två världar och sen känner man sig Ändå nöjd och så kan man lägga det på hyllan Ett tag mm. Tills man blir sugen igen och då kanske man fortsätter Man kanske kör några sådana Specialvärldar om man vill ha lite mer utmaning Någon gång Ja, absolut. Och de är rätt svåra Vill jag minnas till 3D Land Ja, okej okay. Så det brukar ägna lite tid åt bara för att fylla på här. Det var ju ett sånt. Jag köpte ju en DS, alltså inte 3DS då, utan mm. den här um, bara för det här New Super Mario Bros. Mm. Det tyckte jag också var ganska bra faktiskt. det, ett ja, bra det är ett bra Mario-spel. Särskilt då det som var nyheten i det, om man säger det, vilka förmågor skulle finnas den här gången. Det var ju den där. Inte en svamp som du blir stor av Utan en svamp som du blir en jävla jätte av mm -hmm. Jag kommer ihåg, det, att det, När kan det ha släppts? New Super Mario Bros 2006 2006, och då kommer jag ihåg att Då kände det sig verkligen som att Nu spelar jag Mario precis som när jag var liten igen ja. Och så kan man ju det ja men hur många år sedan var det då Som jag spelade det på det här sättet 96, ja då hade jag nog kvar Super Nintendo precis i skarven där. Mm. var tio år och då kändes det som en hel jävla evighet Ja, en comeback Men, till de bra 2D-Super Mario-spelen. Ja, eh ja, uh. Och nu har det ju gått ännu längre sen dess då, förstås. Ja, 2006, nu ska... Fan, det, ja. är, och det är jättelänge sedan ju. Det är 15 mm, år sedan. Vi eller? brukar ju bli lite minisentimentala och nostalgiska kring årtal och hur långt tiden har gått. Det kanske räcker med det nu, så jag vill inte börja prata om det mer då. <laughs> då blir det bara, bara mer ångest över hur gammal man börjar bli. Äh, jag Ut det är... Utan att vara gammal, så att säga. <clears throat> Jag tycker det är trevligt att bli äldre. Man bryr sig mindre och mindre ja, om småsaker. Ja, ja, ja, det är så jävla häftigt. Den dagen man ser tillbaka på livet så kommer den här 30-35, det, det tror jag man kommer att uppskatta mest. Men jag försöker här, tänka tillbaka. Ja, vad gjorde man när man var 25? Och skulle man vilja gå tillbaka till det? Nej, absolut inte. Nej. Det, det, det, det är bra nu. Och jag kommer mm. att tänka om ett år eller två Nej, äh, nej, jag skulle inte vilja gå tillbaka till 2021 Det är bättre nu. Det, nu alltså, Jag tror att det alltid kommer vara så Antagligen Så, så länge man eh, gör bra saker Det är väl en sak om man blir, blir bitter Men då är det ju för att man är bitter <laughs> Inte för att <laughs> man <har> blir <blivit> gammal <laughs> Nej, <Naha>, nej, visst Ja. <laughs> eh. Och när jag reflekterar lite mer kring det så kan det också kanske vara så att det var på vintern och runt jul som jag skaffade de här spelen också. För jag tänker också på A Link Between Worlds, det har jag ju pratat om tidigare. Det tror jag också körde på vintern mm. mot jul där någonstans. Men eh, det kanske har, det kanske är betingat, jag har ingen aning, men det är ändå sådana trevliga spel som man kan... Spela lite grann på, eller kanske klara snabbt. Sådana spel uppskattar också mycket där vi är jul. Eller mm. när det är kallt och mörkt. att ja, men Man kan köra igenom det på en timme, kanske. Ja, Simmar Freeland kanske du inte kör igenom på en timme. Men eh, om man vill ha något alternativ. Inte för långa spel, helt enkelt. Ja. Någonting stressreducerande. <skratt> ja, exakt. Har du någon mer film åt oss? Eller? Uh, nej, uh, jag kan faktiskt... Det här är helt... Uh, nej, så bizarr kanske det inte är. Men jag kan passa på att uh, prata om ett spel då, när jag ändå är i, i farten. När mm. du har nämnt det här lite med... Uh, um, du sa... Ja, hur, hur var det du uttryckte det då? Att bara spela lite då och då, sådär. Mm. Man behöver inte lägga ner sig allt för mycket Så blir det faktiskt så, jag upptäckte här nu Att på min Xbox Att jag nu kunde Direkt på konsolen, och det kan hända Förlåt, det här kan ha varit ute ett tag Den här funktionen, jag har missat den Men att man direkt på sin Xbox Nu kan streama spel Som på Twitch eller nej, du menar nej, alltså, molnfunktionen? Jag, jag kan molnspela spelet. Ja. Det har man ju fått göra på en PC tidigare. Har det funkat till exempel. Ja, jag testade en beta-version för några månader sedan. Ja, nu finns den beta-versionen också direkt på din konsol. Mm. Så om man går in på ett spel så står det molnbaserat. Och då kommer jag säga, Max, ska jag testa någonting då? Och så tänkte jag, men nu får jag kanske testa någonting som är lite krämig ändå. Mm. Men då föll det sig så att jag hittade ett spel som var ett sånt där från studietiden. Ett spel som jag körde rätt mycket då med några grannar. Det var ett litet sånt där form av, jag pratade om ölfifa som förfärsspel. Mm. Det här var ett annat sånt förfärsspel. Och det här är kanske egentligen något rent bedrövligt i spelväg För det ska ha ju potential och vara ett sånt där spel du vet som ja, Du får en chans till om du betalar fem kronor spel mm. Men ändå så tycker jag att det här spelet är så jävla välgjort i sin enkelhet Och att spela några banor, klara några uppdrag som varje bana har Det är spelet Peggle 2 Å, oh, Peggel körde alltså himla mycket där, <skratt> typ 2009. Ja, det är ju länge sedan. Men vet jag tänkte, ja men jag kan väl jag installerar inte det här nu då, utan jag gör helt enkelt så att jag jag kollar vad erbjuder det här spelet. Och det spelet var ju extremt tacksamt att streama, förstås. Mm. Eh, eller målspela ska jag väl kalla det då. <skratt> Så jag fastnar ju i detta i flera timmar. Ja, det är klart. Peggle är bra på det där. Ja, och jag äh, kan att jag kan tycka att det är rätt bra också, på ett sätt. Faktiskt. Ja, men det är bra pusselspel tycker jag. Ja, och så är det då, då just det här att um, för att få olika medaljer och hit och dit så ska man ju dels, du kan ju klara en bana men det finns också tre quests till varje bana. Det kan vara att um, du ska få ett visst poäng. Du ska studsa bollen mot väggen och ner i koppen. Du ska bla bla bla bla bla. Mm. Och man vill ju gärna klara banan med de tre. Och det är ju så sjukt beroendeframkallande det där. ja. Så um, test av Xbox sån här funktion i att spela in molnet. Jag märkte inte av något som helst lag i det spelet. Nej. Nej, men jag, så, så jag kan tänka sig om man om man hade haft lite polare över en kväll och säga: ja, vad ska vi köra någonting? Ja, men vi kör det här som en gammal klassiker. Mm. Då hade ju det varit kanon. Ja, absolut. Och slippa installera någonting. Det, jag tror att det där kommer att bli rätt stort med framtiden, faktiskt. Um, ja, om tekniken blir bättre. Alltså just den målbaserat spelande tekniken. Mm. <kling> ja. Och då kanske det är mer den typen av spel, sådana snabba actionspel, Call of Duty eller Battlefield eller den typen av ös tror jag nog inte ja, kommer bli men, bra en på tag. Nej, det, så är det ju säkert. Men sen ska man ju veta också att, kanske tänker att som du och jag, mm. vi kanske är... Vi kanske kräver en del av vårt spelande Om man säger så mm. Jag har ju till exempel polare som Använder stadie För sina barn och han tycker att Det funkar skitsmidigt och jag säger, Men Hur är det med, med lagg och sånt där då? han säger att ja, det skiter ungarna i Det är bara skönt att de kan ha något för sig själva ja. Som alltid är lätt att starta Så jag, jag tycker de som Kanske kommer att spela på det Sättet mm då tror jag att den typen av spel kan bli rätt stort faktiskt. Mer casual än casual? Ja, det kan man väl kalla det. Varför inte? Nej men alltså, jag tycker att det är ändå jävligt spännande att man testar den tekniken. Alltså, mm. och, och bara liksom säga, ja, men hur funkar, funkar det? Går det att fixa? Vad, vad, hur kan man tweaka på något sätt? Eller, och kommer det att funka för alla Eh, för jag tänker mig att det är väl kanske inte är överallt som det finns sånt bra internet som jag har i Sverige till Nej, eh, det vet ju, du vet den här snubben Metal Jesus Rocks mm. eh, Det vet ju att han sa ju att jag tycker det här verkar skitcoolt och häftigt Men han har ju fortfarande den typen av bredband som liksom är en viss Åh, eh, eh, oh, vad heter det? Han har en viss surfmängd varje månad även på sitt hemmabredband. Han sa, mm. det röker ju snabbt när jag streamar spel. Mm. Och han säger, man, fan du har, väl o alltså, du har väl fiber? Typ. Ja, nej, nej, nej. Det finns inte här där jag bor, på långa vägar. <laughs> Och jag tycker ändå att det är lite fascinerande att det ofta är så. Eller att det händer att det är så fortfarande. Ja, I det rätt låter moderna med. länder om man säger så. Ja, USA känns ju som att de borde ha bäst bredband mm, Men icke så icke ser du <laughs> Ja, det kanske är pengar det handlar om Ja, varför inte <laughs> men det, Jag tycker det låter orimligt ja, mycket på sitt hemma internet Ja, nej men alltså jag, jag skrev och frågade alltså ja det tar jättelång tid för det att bli bättre här. Jag ja, vet inte märker. varför. Ja. <laughs> ja, det är konstigt. Sen har vi väl legat i framkant i IT eh, tidigt i Sverige så då, såklart. Mm. Men jag vet inte om det är så fortfarande. Det känns som att det är väl i alla fall i västvärlden hyfsat samma, trodde jag. Men det är väl såklart inte. Nej, tydligen inte. Man är så van med det som man reflekterar inte över att det kanske inte funkar med all med sånt här snabbt internet för de flesta. Sen är det väl inte så att alla har fiber heller om man bor Nej. ute på landet eller vad det nu kan vara. Men jag undrar fan om det inte är många på landet även här i Sverige som har fiber. Att det är någonting man jo, jag gräver tror det till som tätt och har gjort länge. Det blir bättre och bättre naturligtvis. Men du ser på jobbet var det ju många som skaffar för inte så länge sedan Alltså mitt jobb nu Samma som du hade en gång i tiden mm. Så jag vet att det är flera som liksom Relativt nyligen har liksom Nu är det dags med bredband Ja jäklar ja. Jag, jag kan knappt tänka mig Hur det var på den tiden När man inte hade fiber Nej det är Jättemärkligt då, kanske man inte, då streamade man ju inte Och sådana där grejer så att Man hade ju inte de här tjänsterna kanske som krävde så där fruktansvärt snabbt internet Nej, men, var, visst men... men vad kan jag haft på mitt ADSL modem till exempel Som jag hade Vad har du <laughs> Vad kan man haft, två megabit Ja, kanske <laughs> Och det var ändå snabbt Ja, det är klart att det var eller 2 megabit för lite. 8 okay. megabit. Nej, jag vet inte ah, men ja, så alltså, det inte ihåg Det var inte det var inte tvåsiffrigt liksom. Det var inte 10 eller 20 utan Ja, nej nej, absolut inte. Och det tyckte man ändå var rätt high end. Man kunde liksom <laughs> ladda hem spel på sin Wii ändå hyfsat eller vad, mm, vad fan absolut. det kunde vara liksom. Men nu känns det helt obegripligt. Det finns väl ja, ingen det... hemsida som laddar på 8 megabit? Nej, jag tror inte det. <laughs> det känns inte så. Alltså, jag vet inte vad vi har nu om det är 250 ner och 100 upp eller något sånt där. Mm. Och det tycker jag är lagom. Ja. Det är inte det är för snabbt, absolut. det är inte för långsamt eller hur man ska uttrycka det. utan Det är, ja, men det är precis lagom. Det skulle säkert vara fördelaktigt Att ha 500 ner Men då kanske jag behöver köpa en ny router Till exempel mm. Och se till att jag har en dator Med ett nätverkskort som klarar de hastigheterna Ja, exakt Men det Ja Det har hänt mycket ja. Det är väl lite det som jag kanske tänker att Det blir väl så Med allting till slut liksom. mm. Att det blir bättre och bättre och till slut så kommer fler och fler och att an fler och fler och använda också spela i molnet-grejen, skulle jag tro ändå. Ja, för det skulle ju vara en kanonteknik att eh, få till sig riktigt bra. Du kanske inte ja. får den här lika lossless som när du kör ett spel som är installerat på hårdisken som nej, körs nej, nej. av själva hårdvaran men ändå ett bra alternativ om det funkar mm. ungefär lika bra. Så det är ja. inte är sådär en halvsekunds fördröjning som <laughs> när jag nej, testade Xbox-målet på datorn. Mm. Men nej, det nej. var väl ett halvår sedan eller någonting. Ja, ah, okej. Okay. Så det kan ju ha hänt en del sedan dess. Så kan det absolut vara. Men... Eh, JRPG, pusselspel är ju funka alldeles utmärkt. Kanske inte Tetris men typ peggel. Mm. Det är väl perfekt i så fall. Mm. Så är det. <laughs> Ett annat spel som jag tänker som det blir ju en omkörning då. Men jag har bara kört igenom det. En och en halv gång Kanske mm. Jag är ganska sugen på att köra det fler gånger eh, Resident Evil 8 Som kom ja. tidigare i år Och det. det här kom väl lagom till typ våren Var det inte så? Jo ehm. Det måste det ha gjort ja, för jag menar det var vår Och spelet ja. utspelar sig liksom I ett iskallt vinterlandskap Någonstans i Europa Mm. Och då vet jag att jag tänkte det att fast igen, det här skulle man ju köra till vintern. Ja, just det. Och titt på fan, nu är det vinter. <laughs> Så jag blev faktiskt jättesugen på körare för att få, precis som med den filmen du nämnde förut, fast mm. kanske några no, varulvsliknande bybor istället för vampyrer. <laughs> ja. Nu ska vi se. Ja, i maj om det, till och med. Mm. Då är det inte så mycket snö. <laughs> nej. Det, att, det måste inte vara exakt samma väder i filmen eller i spelet som man tittar eller spelar som det är ute. Men det kan nej, ändå nej. vara ganska inte. Och att köra typ New Game Plus på ett Resident Evil-spel efter firan blir det väl Mm. är ändå en ganska trevlig aktivitet att ägna sig åt Om man inte vill ägna för mycket tid Utan hade jag spelat Resident Evil 8 för första gången Så kanske det hade det tagit lite längre tid För att man kanske inte riktigt mm. mäktar med Jag vet inte, sen är ju Resident Evil 8 ett grymt bra spel Så mm. då kanske hade jag kört ändå Men det är också ganska trevligt ja. att spela spel som man vill spela om där man ändå kan någonting. Ja, eller eh, mm. känner till rätt mycket i alla fall så det inte blir så mycket tanknötter och knäcka utan att man kan eh, bara få glida med lite grann. Ja, just det. Och springa runt där i den vintriga staden och sen komma in <laughs> i Dimitres-slottet, eh, in i värmen där mm. och så vidare. Ja, varför inte? Så jag ska nog eh, Köra lite, men det kanske blir Sen mot eh, julledigheten Kanske, så man, då man kan sitta en hel dag Och bara götta sig med det där Ja, jag förstår det Apropå Spela lite grann då och då Ja, just det Men ibland kanske man vill ägna en dag Med bara lite Lite slöspelande mm. Men inte för mycket Åt Tetris -hållet. Nej, nej, visst. Ett riktigt spel som man kan spela. Om, om, mm. om man ska använda den typen av uttryck. Ja, det får man göra ibland. Lite äventyr och lite hjärndött. Mm. <laughs> ja. Kommer du på något mer som du skulle vilja spela och se? För att ja, alltså det, det, det blir kanske mer så att det börjar dra mot lite julfilm nu för min del. <kör> Mm. Och den här vet jag att jag har nämnt tidigare Jag hade väl tänkt, ska man försöka undervika eh, Sånt, kanske Men nej, nu blir det så ändå Jag vill prata lite om eh, Fantasy Krampus Ja just det Den filmen, den har jag sett ja. ja, den tycker jag är så Sjukt jävla charmig så att Det finns inte eh, Älskar hur den Är gjord och eh, men det är klart att um, man skulle kunna kalla den för skräck, kanske. Men jag kan också tycka att det liksom. Nej, den, den har något annat än skräck, tycker jag. Um, ja, för det var det som jag var lite besviken på när jag såg den. Att den inte var så läskig, men så här i mm. efterhand när du. Ändå säga ah, men den är så skärmig. Ah, ja, mm. det är nog det. Den har skärm. Det är som en familjefilm med en twist. Jag tycker väl att det är en, en fantasy-rulle. Den, den har snarare mycket mm. av det konceptet, tycker jag. Liksom med de här uh, olika spökerna. Som, det är både den här ja, karaktären Krampus stopp, som är någon form av jävligt elak jultomte, kan man säga mm. så. <laughs> och sen ja. är det ju lite något Alv -liknande och lite sådana här Jag vet inte hur kallar man kallar man det för Goblins, någon form av troll liknande Alltså det mm. eh, Jag älskar det visuella i den filmen Och liksom det är mycket, eh, visst En del 3D effekter men också Det känns som också att det är väldigt Snygga kostymer i det här som de har byggt upp mm. <clears throat> um, Lite gilla Mytologi i amerikansk ja. Förort ja Och sen så gillar jag ju kontakt. Konceptet också att Det ska finnas en elak version Av jultomten som kommer till de som har tron på julen För att bara jävlas med dem <laughs> Det är någonting med det som är Jävligt lo Det lockar På något sätt <laughs> Nu du nämner det så fick det mig att tänka på det spelet Days before Christmas Aha. Uh -huh. När man är tomten Som ska leverera julklappar Okej okay. Som släpptes i Super Nintendo och Sega. Mm -hmm. Ganska kul spel. Norskt är det också. Mm -hmm. okay. Eller norskt tillverkat, eller vad ska säga. Ja, ja. Mm. E Inget liksom stort spel. Det är ganska trevligt. E Inget mm. spel, Jag vet inte. Det kanske är på gränsen till obskyrt. Jag har ingen aning. Men det Nej. vet jag att jag körde igenom för vad kan det vara två-tre år sedan. Ja. Och så tänkte jag förra året ja, man fasen, Sist spelade det på Super Nintendo Så kanske skulle prova sega den här gången. Så gjorde jag aldrig det Det är väl det kanske då som är dags att ta sig an mm, Varför inte? Där man får höra ett, eh, en liten snutt Av hej tomtegubbar inför varje bana <laughs> Ja, det låter härligt <laughs> Ja Hello Tomte man. <laughs> Tomtegubbar Det är ett jätteroligt ord, är det inte det? Tomtegubbar Jo Det används väl aldrig i vardagligt tal Man säger väl tomten och tomtenisse Och sen lägger man tomtegubbar ja. ja, det är bra v Vad är det för någonting? Ja, är, är det fyllon på en firmafest? Ja, antagligen Riktiga sådana... Men, men hur fan går det? hej tomtegubbar slå i, glasen. slå i glasen och låt oss lyckliga? Va? Fan! <skratt> Ni vet inte vad min morbror tycker. Nej. Han tycker att det är världens bästa låttext. <skratt> ja, det är det. En liten tid vi lever här med mycket möda och stort besvär. <skratt> ja. det, det är ju mörker. Ja, och den passar ju så jävla bra och. Det är slå i glasen Att nu ja. ska man ta sig en redig jävla sup Precis Det är grovhuggna ja. arbetarklassgubbar Som var nu jäklar har vi slitit Nu ska vi supa oss Riktigt jävla redlösa ja. Skål nu pojkar Allting är skit och besvär Men nu har vi en trevlig stund Ja det vi kan <här> Dränka besväret i sprit <här> Ja, den är för jävla bra alltså. Och det sjunger barn på dagis och dansar runt i Det är härligt apropå mm. den, den äldsta och mest bevarade traditionen vi har i Skandinavien, surbundet. Ja. <laughs> Att dricka jul, som det hette på vikingatiden. Ja, precis. Det var någon som sa det här. Potatisens... Uh vikt som basfödda i Sverige är kraftigt överdriven. Det var först när man kom på att man kunde göra sprit på den så den blev populär. <laughs> <laughs> och så undrar folk varför de inte säljer liksom starkare än 3,5 öl, öl i butiker och affärer. <laughs> ja. <laughs> det ju... ja. Har du någonting? Vad var det? Pratade du eller jag senast? Nej, jag, Krampus... Som du sa, en familjefilm med twist. Ja. Uh, nästan mer komedi än skräck skulle jag säga. Mm. Uh, som dessutom då är så jävla visuellt snygg att det är nästan idag därför jag kan se om den så många gånger. Fan, att jag, jag gillar är så sugen hur den på nu. Ja, uh, jag kan tänka mig säga att uh, jag ska vänta lite närmare julen vill jag vara. Och så hoppas jag på att det kan komma redig jävla med snö. Men du, så när? att det blir lite snöstormkänsla. Då ska jag se den. Ja, precis. Men när, när var det den filmen kom? Uh, ja, och du... Um... Krampus. Jag får fuska googla lite. Krampus? 2015. För jag börjar fundera... Är... Jag tror att det här kan vara ett mishmash av minnen nu, men jag minns att vi kollade på den här hemma hos i Trolletten på projektor med mm. hans jättedyra högtalare. Ja. Det var en ganska god upplevelse, men jag minns inte om det var jag inför Tokyo-resan vi såg den, eller om det var något någon rephelg efter. Jag gissar på att det var en rephelg ja. efter, för jag tror att det var. Ja. Men när fan var du i? Det var 2016 när jag var i Tokyo. Ja, ja. okej. Okay. <skratt> och det var dessutom eh, Några veckor före December, alltså jag tror det var, liksom, det var november När vi kollade på den, och man tänker Ja fast det skulle mm. man nästan ha sett när det är jul ja. Och det är ju snart jul, så det passar ju ändå Men då hade det inte blivit mm. adventen Nej, nej, just det Så det är kanske är en sån film Som också kräver sin årstid Eller sin... Ja, det, det Gör den ju garanterat Men eh, som tur är Så vi tajmar ju det med den här podden då Så det, det är ju verkligen rätt årstid Just nu mm. Och jag kan tänka mig att Men som sagt, jag vill vara ändå bara ännu Lite närmare jul än och se den Kanske ikväll då Så att man kommer så här riktigt i julstämning mm. um, Och så ska jag ha glögg Ja det, det ska vara då man börjar förfasa Så att åh jäklar det är bara mm, mm, Kvar till julafton Ja för nu är det ändå några veckor Ja Men inte så många va, va? Typ tre veckor va Exakt Ja imorgon ja, Är det tre veckor Ja Man tänker alltid tre veckor är lång tid Men tre veckor går fort Ja det visst Absolut Det var ju, men var ju fredag i förrgår Ja, så kan man ju också se det förstås Det springer ju iväg snabbare än vad man tror Men, mm. men vad Som jag sa i början av den här podden Det är ändå tre veckor Är långt när man kommer på känslan Åh, vad gott det vore med mammas julbord <laughs> Då är det ju segt fortfarande Men det går snabbt ja. Ändå Och sen är det januari mm. Sen är det semester Ja, eh, ja, det är nästan ännu värre. Det känns ju som att, eh, om vi ska ta det snacket nu också med tid, lik förbannat, så februari brukar ju vara en vidrig jävla månad. Tycker du? Ja, jag tycker februari brukar vara helt fruktansvärd. Då är det ju verkligen ingenting på bra länge. Men sen, då tycker jag väl att det är så. När 28 februari har varit så är det 1 maj. <laughs> ja, de två månaderna som kommer mars-april De flyger ju bara iväg Februari tycker jag är en för jäkla trevlig månad För det är vintermånad men också ljust på dagarna Hela dagarna mm. Ja, nej men det är väl mest det Så jag tycker då att det, det händer verkligen ingenting Och folk har liksom bränt sina pengar Man bränner först pengar inför julen Och sen har man bränt pengar man, man har fått till julen så liksom folk har <laughs> ingenting i februari Fast det är väl januari det. som är en sån månad När ingen Nej, har men då pengar Då tycker jag, då kan, man, då kan folk ha liksom lite Jag ska gå på den här konserten Jag fick det, jag har morsan och farsan i julklapp Så alltså det, det blir lite sånt mm. Trots allt Det är långt Nej, jag mellan jag. jul och semester I februari så mm. du tänker. Ja, exakt Då är jag med ja, Det är ju sportlov då Ja, för en del <laughs> Och folk åker, och det är kaos i trafiken. Och man får åka bak och långa köer med bilar med såna här flak med skider. Ja. Eller flak. Eller här takbox. Mm. Inte flak. <laughs> ja. Sa jag förresten att, att det kan någonting om bilar. <laughs> no, no, men det är, det är lugnt. Det är takboxar med, med norska bilar som. Mm. Nästan roofbox. Kö, kö, som nästan kör ihjäl varandra som det var när jag skulle åka en från jobbet förra året. Det heter, bara på talande, det heter inte roofbox på engelska, va? <laughs> jo, det må, från och med nu så gör det det. Men apropå då, när man spelar sådär spel som så man typ kan utan till, lite så här. Eh, som att man mördar i sig popcorn. Ja. Man vill ha någonting, men, man, men det behöver inte vara någonting spektakulärt. Nej, just det. Det kan räcka med vanliga saltade jäkla popcorn. Det spelar ingen roll om det är eh, en billig variant som smakar frigolit. Det är någonting som ändå mm. tillfredsställer just då. Mm. Eh, om man vill då kanske... Spetsa till det lite grann. Man kanske köper popcorn med smörsmak istället för bara salt smak Så ja. kan man ju köra randomizers. Det har jag pratat en del om i podden. men mm. det är det. Det, Då är det ju ofta spel som man kan bra eller kanske till och med utan till. Ja, just det. Men man gör så att man inte kan dem utan till längre utan man vet ingenting längre. Du kan layouten ja, på spelet. Och du kan utnyttja miljöer till sequence breaks eller vad det nu kan vara beroende på vilket spel det är. Ja. Och få grejer som du kanske Vanligtvis inte får förrän väldigt sent I spelet, fast du får dem tidigt istället Eller så får du absolut ingenting <går> mm. Vilket ändå Gör att det känns ja, Lite grann som att man spelar det För första gången och Tänker att ja, jag kanske får någonting Riktigt, riktigt gött här ja. Istället för att veta garanterat Okej, okay, där hittar jag den, där, där hittar jag den Det stället behöver jag inte gå till för den grejen Behöver jag inte förklara spelet, alltså det där Mm utan då måste man utforska hela spelet Och tänka, ja, just det där hemliga rummet Där kanske jag kan hitta Och då Ett spel som jag har kört ganska lite På Randomizer är ju faktiskt Symphony of the Night Och det är ett spel jag också alltid brukar spela till jul Men då kör jag igenom originalet Det gjorde vi en gång ja När vi satte gjort sju timmar i sträck Ja, helvetet Vad trött jag var då alltså Ja, men det är inte så konstigt Nej jag kommer ihåg att jag satte så här bara och liksom Och så var jag så undrade vad som hände Och så tittar jag på dig som satt här fullt fokus Och så bara hoppade eller simmade med gubben upp i taket så här För att täcka hela kartan ja, Vad ja vad fan. fascinerande det var ja. Jag har liksom aldrig gjort så typ det är inte många spel som jag blir så fängslad av Och vill hundra procenta på det sättet Nej. För att hundra procenta ett spel idag Tycker jag är lite besvärligt mm. ja. För det är så mycket man ska göra Och det är ofta ganska krångliga grejer som ska till Och mm. sånt som är tidskrävande Utan att det ger så mycket utdelning kan jag tycka Ja just det Men det spelet känns som att man får utdelning För det är inte så det är jättemycket som krävs För att hundraprocenta eh, ah, ja, det Och då menar jag inte att man ska ha alla items Och vapen som finns För sånt skit orkar jag inte med Men mm. att man får procent av kartan mm. Man behöver en arbetsdag Kan man säga så Ja <laughs> ja, <laughs> ja men, nej Men alltså jag... med sådana spel som man har ja. kört kan det vara gött att köra randomizer för att få det att kännas i alla fall lite nyare så att man får lite mer mm. utmaning. Ja, ja. Det förstår, jag. Vad var det du skulle bam, bam. säga? Bara vad jag skulle säga. Nej, jag har en film till att prata om. Faktiskt. Ja, men ta den då. Jag känner att det verkligen har blivit så här skräcktemat och jag fortsätter väl så. Mm. Jag vet faktiskt inte vad vi har nämnt det här i Podden att vi har sett eh, Conjuring eh, 3. Eh, jag kommer vet, veta om vi pratar om det bara du och jag, eller om vi också nämnde det här. Men skit samma. Eh, kort recap i så fall. Eh, du och jag, vi uppskattar de två första väldigt mycket. Mm. Och därav är Trian en ganska stor besvikelse faktiskt. Ja, Det eh, känns mer som katolsk eh, propaganda än en ja, bra film. Mm. Liksom så rejält mycket sämre Än de andra mm. Vilket är synd För man tänkte så här, Hoppas, hoppas nu då Att de lyckas att göra tre bra I den här genren Eller i den här filmserien Så kan de sen gå vidare och göra något helt annat Det visar väl sig också kort att han som har gjort den här James Wan heter han väl att Han hade redan gått vidare Jag tror inte han var så sugen på att göra en tredje Men ett manus kunde han få ihop i alla fall Och sen hur det här manuset har använts det är ju en annan femma för det blev inte speciellt bra tyvärr. Nej jag jag gillade inte tanke på att det fanns en klassisk antagonist om du förstår vad jag menar. Ja. Jag kan väl känna sig att jag kanske tyckte att ja, nu har vi haft massa med olika demoner vi har haft i den här filmvärlden då där även den här jävla nunnan är med i en egen film sen kanske jag kände att med mig med se. Nej, eh, nej, ännu värre skulle jag säga. Men <hör> ändå, jag kanske kände så här att, har vi hållit på så mycket med henne nu? Ja, ge oss satan nu då. Mm. Inte så, så när jag såg det här namnet, The Devil Made Me Do It. Coolt. Ge oss det här kan satan bli nu då <laughs> Ja, men liksom Den ultimata demonen liksom Det, det kan bli kul, kände mm. jag Men Jag sen säger att nu när jag har sett den Och jag tänker på den, jag vet inte Vad det satan Eller var det någon annan jag, säger, jag vet egentligen inte vad den här Handlade om Någon djävulsdikare som kastade besvärjelser Och hade sålt sin själ till satan Det var ju det Ja, spoiler ändå... Spoiler alert i efterhand <laughs> ja. Men det var väl just det att precis när jag hade sett den så kände jag ändå så här... Vad handlar den här om? Alltså, den alltså, jag hade kände... kunnat vara bra. Ja, det absolut. Mm. För den hade ju kunnat kanske vara lite mer i stil med Hereditary till exempel. Mm. Med någon kult eller något sånt där. Och, men när det blir... Okej, okay. eh, kort spoiler alert Ni får väl spola fram tio sekunder mm. men, men när det är daddy issues <laughs> Ja Då bara, nej Nej, det nej. funkar inte, det, inte det, det var trevligt att Hinka i sig körda och vräka i sig Baconchips på bio Men mm. det var det som var trevligt Filmen var, ja Gick i alla fall Men var, mm. höll inte alls samma andra. Nej eh, Jag håller med men i, återigen, det, alltså jag kanske tyckte att det hade gått att göra någonting. Alltså, det går inte att säga. Satan är ju cool. Ja, ja. Det kommer man ju inte ifrån. Uh, Kyrkans jag bästa Att det ha, mm, att jag hade kanske gått att göra något annat av det här som hade kunnat bli rätt bra. Tyvärr. Ja. Nej, jag tycker det var lite synd. Men du hade sett, mm. han hade gått vidare sa du. Ja alltså jag kände så här att eh, Varför gjorde James Wan Inte den tredje då Och det eh, följer ju på lätt ner när jag kollade på HBO Max och såg att Det fanns en skräckis Som heter Malignant mm. Och först eh, när jag bara såg Det här lilla omslaget då Då hann jag nästan tänka Hann jag nästan tänka så här att Jaha det, det här känns Det ser lite B ut det är som de här skräckisarna som brukar dyka upp på Netflix som liksom hamnar... De är helt okej, okay, men inte mer. Nej. Men så bemöder jag mig trots allt med att gå in och läsa lite om den. Och då såg jag... Aha! James Wan. Mm. Det är hans nya. Har han gjort... Lagt ner kraft på den här istället för den tredje Conjuring-rullen? Mm. Och det visar sig... Så var det verkligen. För det här var precis den skräckisen som... Sen har några sådana här vrida sig i magen scener för att det handlar väl om en person som hon spårar ut fullständigt i någon form av vad <kör> en falling down. Hur ska man, vad heter det när man får en panikångestattack? Mm. Och sen har hon väl ganska stora psykiska problem efter det. Och hon beter sig på oerhört märkligt sätt. Nästan som att nu ska jag visa dig en bild. Då. Så här, första 45 minuterna innan liksom alla bitar faller på plats så satt jag mycket så här. Varför gör hon så? Mm. Men, men, men det här var väldigt konstigt beteende. Det, det, det är inte rimligt att agera så som hon gör nu. Nej, nu vet jag inte. Men nu är jag nog och cyklar. Och sen kommer den här underbara vändningen, den här plottskisten som blev. Ah, ja, nu förstår jag Så jag tror också att den här filmen kan ha eh, Det kan vara värt att också se om den mm. För att man kan se vissa hintar så här Kanske nu när man vet om hur både den eh, vändningen och hur den slutar Att hade man i teorin kunnat räkna ut vad det handlade om mm. Ungefär Det ska bli intressant att se om jag ser om den någon gång men den här också, jag gillar det här att så... Det går tyvärr inte att säga någonting Nu när du inte har sett den eller och Ni som lyssnar inte har sett den För det skulle förstöra så mycket Men bara få den här Jävla idén Hur fan är man funtad hur... Det här vore en cool grej Att göra film på Det har nog ingen gjort förut och jag bara, Nej det har nog fan ingen gjort förut <laughs> Jag, bara, jag tycker så jävla fascinerad över Hur han når fram till liksom den, Hur hans skalle fungerar Och att man lyckas att få en narrativ i det också ja, men ja, Sån jävla Bissar fantasi den här mannen har alltså. Men sånt gillar vi Ja, ja, det är ju bara en positiv bemärkelse förstås. För jag kan ju tycka, han gjorde ju nästan den som han slog igenom med, i alla fall, det var ju så. Mm. Och sen kom ju de här Insidious och var bra, men kanske han naila allting ordentligt med den första The Conjuring. Mm. Och sen har han ju testat lite olika koncept och sådär, men det här är ju det utan tvekan mest bizarra hittills. Men då är det, är det han som gjort första och andra så. För det känns som att det, de får en helt uh, annan inriktning sen. Jag uh, tror att han har gjort första och skrivit andra, tror jag. Okej. Okay. Så ja, det har det verkligen spårat ur åt precis alla håll. För första tycker jag är Men, kanon. Andra ja, bara... jag tycker också. Förvånansvärt bra Sen har jag kollat ja, på jag de med. andra Mest bara för att jag vill se råa scener med bra filmer ja, eh, det, var det var ju det det, det handlade i eh, Vad fan var det Den hette som Den har jag inte sett den Den som kom nu Antingen i förra året Eller i år som liksom är Någon form av i alla fall, Kan man säga spirituell Fortsättning mm. Vad fan var det den hette det är inte, den heter inte så eller något sånt där. Det har inte med nej, det att göra. nej den gör ju inte det. Den vänta prata på lite om något annat så ska jag. För det, jag vet att det kommer ju vid något tillfälle. Firal heter den. Okej, okay, för det kom väl en jigso-film också väl? Uh, ja, men alltså det, det kan jag ändå tycka. Den som heter Gigso den hade ju kunnat heta så 10 eller mm. 9, eller vad de nu var uppe i. Det var ju inte så eh, stor eh, skillnad. Men den här filmen, den kom i år 2021. Eh, originaltitel är, är Spiral, och sen eh, har den lite sådana här eh, Also known as, i vissa länder som Spiral, from the book of Saw. Okay. Men det verkar ju som att eh, Tanken från första början är att den heter Spiral och inte någonting med så. Mm. Men det står här också om jag kollar lite: Follows us police, efforts to stop, jigs copycat killer. Okay. Så det är väl någon som liksom försöker göra samma sak. Uh, som Chris det blir Rock. i så-serien också. <laughs> ja, ungefär så. Fast. Jag tror att. Uh, nu har jag ju bara sett trailer. Av trailer att dumma, så tycker jag att den här kanske försöker fånga lite känslan mer från Seven. Alltså kanske en lite, ja, okay. mer, lite mer seriös framtoning än bara äckliga fällor. Mm. Um. Och uh, faktiskt är Chris Rock i en helt seriös roll. <laughs> Men han uh, fan funkar i det alltså. Ja, jag kan inte komma på att jag egentligen har sett Någonting med honom nu Senaste säsongen av Fargo Så äh, Aha, ja, gör han okay. en seriös roll Och det tycker jag faktiskt är kan ja, han gör bra Okej, okay. ja, det har jag ju inte sett än um, Men det får jag väl kolla upp då Jag ska sitta här Det är ju de här uh, Little Apple 4, Dr. Do Beverly Hills Ninjas Ja du ser <laughs> Jag kommer även att tänka på filmerna När så blev så populärt Och så kom ju Hostel Mm. Och man pratar om att. Och så var det ju den här Human Centipede de är. Och, ja. och, och sen kändes det som att det nådde sin kulmen med typ Aserbian film och de är. Ja, exakt. Som är lite, li, lite väl för mycket, tycker jag. Ja. Det bara för att slänga in det lite snabbt då. Med The Human Centipede. Där kan jag ju gilla hur de har gjort med den uppföljaren att det är i den filmen en person som ser på The Human Centipede och blir inspirerad och gör det på <laughs> riktigt. Det är här den här liksom meta eller vad man kan kalla det för ja. grejen. Ja, jag tror inte att man har kunnat göra en uppföljare på ett annat sätt. Nej, eh, absolut inte. <clears throat> Men du Hostelfilmerna, jag, jag vet att jag köpte två på DVD och då fanns det bara två är det så att det har kommit en tredje eller någon mer i den serien? Mm, eh, Hostel mm. oh, eh, Hostel 2 tror jag det finns eh, Nej, det finns tre Hostel 3 Hostel part 4 oh, herregud. Det, Ja, herregud Det verkar ha ballat ur det också Fast det var ju rätt Hostel... ballat eh, redan Aha. från början Ja, men kanske mer ballar hur Att de aldrig ger sig då mm. Hostel 4 trailer 2020 Oj. 2021, ja det är en sån där som Flyttas fram då, som sen kanske aldrig kommer mm. Ja, första hostelfilmen Tyckte jag var spännande Men, men det är, då, då snackar vi inte bra narrativ Utan då, <coughs> då, då, då snackar vi bara Oh, det där måste göra jävligt ont ja. Det är en sån film mm. Oj, det där ja, precis. var in i är äckligt. Alltså så då. Ja. Men vet, vet vad jag... Eh, han som har gjort den här är Human Centipede. Eh, jag älskar hur han jobbar med film. För jag har ju sett att han har ju en film på gång som aldrig får en utgivare. Det finns en trailer. Den är klar. Den är bara redo. liksom Vem ska ge ut den här? Men det verkar mm. inte finnas någon som vill. Den heter The... Onania Club och om jag, alltså det finns inte så mycket information om det, men om jag har fattat rätt så går storyn ut på att det är såna här, vet du vad är det vad heter de där hemmafruar i Beverly Hills Den typen av rika hemmafruar i USA där det handlar om en ung som, som dras in i den här onani där det är äldre kvinnor som träffas och onanerar tillsammans. Herre. Och sen ska detta då spåra ur på något sätt och bli en skräckhistoria. Ja. Uh, man kan tycka att av uh, trailern att dumma så känns det bara så jävla liksom out of this world att man måste bara få se den där filmen någon gång. <laughs> Men det känns ju med en sån film som skulle kunna få en indie-utgivare men Det finns ju ja. filmer som nekromantik eller vad heter, den heter. Ja, jag vet det, det finns ju hur många sådana filmer som helst. Men jag vet inte om det... För jag tala om alla taskigt. sjuka japanska <kör> filmer? Mm. eller Eller serbian film Att den ens liksom gavs ut. Mm. Ja, ja precis. Vänta, jag kan kolla här då. Uh, synopsis för den här onani-filmen då. härna går i hemlighet med i klubben The Anania Club, där medlemmar består av självständiga kvinnor som blir upphetsade av andras elände. Ja, så var ah. det. Det är, där, det är där skon klämmer, tror jag. Att de tittar på hemska saker och går igång på det. det jag visste att det var <laughs> någonting jag hade glömt här. <laughs> oh. ja. Ja, det är ju en jävla idé att få. Mm. Och sen ser jag här nu, det var inte så länge sedan jag var inne på Tom Six, hans Wikipedia-sida här. Men jag ser att han har hunnit uppdateras lite. Vet du vad han har för film på gång mer? Right. The Human Caterpillar. Oh. <laughs> ja, jag tycker att det här finns någonting som är så jävla charmigt med detta. <laughs> men, det, men det är väl nästan mer på gränsen till någon form av exploateringsfilm som han håller på med. Ja, kanske, jag vet inte Sånt riktigt. som man kunde köpa på Kassett så här, Som var lite underground mm. Det var lite subkultur Att ha sådana filmer mm. Ja, vad ja, fan Kannibalfilmerna de så här, Cannibal Holocaust och Cannibal är Kanske räknas mm. dit ja. Att det fanns sådana eh, Necromantic, den där tyska filmen eh, Som också är rätt störd Mm. Har jag inte Sett faktiskt Nej men det är väl Det, det, det är mer än så Men ja, Man kan väl tänka sig så här Det, det är en, en tjej som eh, Blir typ kär i ett lik Som hon gräver upp Och ja, har trevligt ja. med Ska vara nice. rätt, rätt grafisk Mm Sånt ah ja, som man, så man kanske kan inte liksom släpper via vad vet jag, Fox eller Paramount eller något sånt där. Utan... Nej. <här> Nej. <här> <här> Och inte Netflix. Svensk filmindustri presenterar. <här> ja, den SF-grejen med de här blåa sträckorna. Ja, den gamla jag, som är väldigt snygg. Ja, precis. Och så att de där tänk... sträcken går i takt till musiken. Är... Ja, och så tänker man att det är Ronja Rövardotter som kommer sen, eller typ Lotta på Bråkmakegatan. <laughs> ja. Nej, det, det är den tyska filmen Nekromantik. <laughs> som pungas ut prime time på julafton. <laughs> Men det, det är ju spännande Det är nästan ett poddavsnitt, poddavsnitt för sig själv Med den här typen av filmer som, i, som är så sjuka Att man egentligen kanske inte ska se dem Vi har ja. väl berört ämnet Vid något tillfälle Vi pratade om här Salo sådans 120 dagar det är också som mm. Den gick väl på biogrejer i och för sig Men den är ju ja, den... genomvidrig Den mår man ju ja, psykiskt det... dålig av Ja Den är tuff att se Får man säga Ja, Serbian film var ganska svår att smälta också. Jag fick spola ganska mycket för bara, nej det här mäktade fan inte med. Jag fick spola igenom ganska mycket av den filmen. Det, det ja. Det är en sak med coola, liksom äckliga effekter när, när det är liksom splatter eller det är blod och sådär. Jag vet inte, guinea pig eller sådana där filmer. Man, man kan uppskatta våldet för att det, det är något konstnärligt i våldet. Mm. Eh, men en Serbien film, det kändes mest bara, okej okay, här är någon som gör extremt eh, vidriga saker för att det ska vara extremt. Och så kanske han har något konstnärligt bakom det. Ja, ah, nej men... Eh, eh, det här det handlar om det hemska med folkmord och vad, vad människor blir sjuka i huvudet och det är exploatering och det är kapitalism och sånt där. Man mm. försöker få in något hemligt budskap i det. Bara, nah, och så blir det bara extremt. Mm. Ja, absolut. Så är det ju. Då föredrar nog splatter som bara är underhållande och överdrivet. Ja, absolut. Jag kan förstå vad du menar. Eller porr ja. eller vad man, hur man ska kalla det. Mm. Ja. Det vill säga filmer du, som eh, hostel Ja eh, Du börjar det Bli dags att avsluta den här podden Nu kanske Ja vi har ju börjat prata om eh, läskiga filmer Som man kanske inte vill ligga och kura ihop sig I, i soffan med utan filmer man kanske ska Stålsätta sig för och mm. Kanske ha käkat någon timme före Filmen Ja det, det får bli ett annat poddavsnitt Någon gång Så får det bli Men eh, ja, fyrkant till ögon på Facebook Är eh, ja. säkraste Sättet att nå oss på Så är det Och eh, Så återstår väl bara för oss Att eh, tacka så mycket För att ni återigen har lyssnat Vi blir faktiskt glada på riktigt mm. Mm. Och, och tackar därmed Tre gånger Yes. Tack. Hej då. Säg så hej.